Godmorgen og velkommen til denne udgave af Jøren I dag skal vi et smut forbi boligpriserne, der er steget for 8. måned i streg. Vi tager også et hurtigt kig på den norske krone, der er faldet den seneste tid. Men vi starter med at høre om Eli Lille, der har fået myndighedsgodkendt deres fedne nyd. Du lytter til Jøren Mit navn er Laura Nørkals Seligvand. Onsdag kom den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly et skridt tættere på at udfordre Novo Nordisk på fedmemarkedet. Selskabet fik nemlig den ventede godkendelse af sit GLP-1-analog til behandling af fedme i USA. Midlet er allerede på markedet til behandling af diabetes type 2, men vil som fedmemiddel blive markedsført under navnet ZepBound. ZepBound ventes at blive lanceret ved årets udgang i seks forskellige doser. Derudover vil Ilajlilis fedmeprodukt være prissat billigere end over nordisk storsældende ved Govi. Der er der også store forventninger til det nye fedmemiddel på markedet. Morningstar-analytikeren Damian Conover udtaler herom. Jeg mener, det ligger op til, at ZepBound kan blive et af de bedstsældende lægemidler nogensinde. For 8. måned i streg tog boligpriserne et hop i oktober. Det kan både aflæses på landsplan, men især også på det københavnske lejlighedsmarked kan man se et ordentligt hop, viser nye tal for boligsiden. Faktisk står det så vildt for sig på markedet for lejligheder, at salgsprisen for ejerlejligheder overgår niveauet for samme måned sidste år. Årsagen til de store stigninger skal ses i en enorm aktivitet på lejlighedsmarkedet, især i København, hvor en masse købere ønsker at få gennemført en handel inden nytår. Da boligskatterne stiger fra januar 2024 for nye lejlighedskøbere, lyder det fra Birgit Dats, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Den, den, den norske krone er faldet i kurs over for den danske, men er det en shoppetur til noget værd? Det spørgsmål har Jørgen stillet privatøkonomen i Arbejdernes Landsbank, Brian Fris Helmer. Og svaret er, at den billige norske krone formodentlig ikke er en shoppetur til Norge hver, set med økonomiske briller. Mange danskere har ellers taget turen over Øresund til Sverige for at shoppe på grund af faldet i den svenske valuta, men der er nogle afgørende forskelle på vores to skandinaviske nabolande, som gør turen til Norge mindre attraktiv ifølge privatekonomen. Der er jo lidt længere til Norge, så transportomkostningerne er nok også lidt højere, siger Brian Fris Helmer til Jørgen Vester. Du kan læse mere om, hvad du skal overveje, hvis du tænker at tage et smut til Norge for at udnytte den lave kronekurs på jørenvester.dk. Dagen i dag byder på endnu en hæsblæsende regnskabsdag. Af de store danske børsselskaber kommer der i dag regnskab fra Koloplast, F.L. Schmidt, Torm, Ceylon Farma og Almindelig Brand. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørinvestor.dk hele dagen og lidt med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.